Salmul 34 Al fiilor împărăției. Doamne, când îngerii negri cu bazăocoră ne-au și pe jertfa noastră cu scârbă au spuipat, Tu cu drag ne-ai Doamne, când cu blestem și ură cei răi ne-au încercat, și cu veninul vorbei ades ne-au adăpat, cu apă vie un înger pe suflet ne-a spălat. Doamne, când cerșetori cu toții o cară am răbdat, Și în patul suferinței cu lanțuri ne-au legat, Destinul mântuirii pe cuget ne-ai săpat. Doamne, când dreptul la dreptate cu legea l-am apărat, Ne-au îmbrâncit cu ură, au tras și ne-au legat. Doamne, când între lupi cam ei, cu dragoste am stat, De ne-au jupit toți răii, în cortul slavei tale, sub arip ne-ai luat. Doamne, când haina noastră veche, Cu plumbi au măturat, și în lutul alb de groază, Ne-au șternut un pat, veșmântul Tău de cinste, cu drag, l-am îmbrăcat. Doamne, când baba cea săracă, În ochii s-a ibit, Un semn ai dat de milă, Ca semn că ne-ai Doamne, când haina cea de patimi, cu ură ne-au țesut, un semn ne-ai pus pe mână și în slabați ne-ai ținut. Doamne, când țara pușcăriei, din legi ei ne-au zidit, în cer costea de suflet pe noi ne-ai dăruit. Doamne, când pentru îngropare rușine ne-au făcut, prin poarta ta din ceruri în pace ne-ai trecut.